Aquí comença onda libre. I'll last If you catch me at the border, I love you, this is my If you come around here, I'll make more day I get one down in the second if you wait Sometimes I think sitting on trains Every step I get to unclicking that game Everyone's a winner, we're making our fame Bonafide hustler, I'm make my name Sometimes I think sitting on trains Every step I get to unclicking that game Everyone's a winner, we're making our fame Bonafide hustler, I'm making my name I'm making my name. Molt bon dia a tots. Aquí comença una setmana més el programa Onda Libre. Com ja sabeu, cada setmana en directe a Ràdio Contrabanda el 91.4 de la FM de Barcelona. Tots els diumenges de 12 a dos quarts de dues. A Ràdio Contrabanda, ràdio lliure i autogestionada. Ens podeu escoltar tota l'èrea metropolitana, i ja ho hem dit, en aquesta freqüència de l'FM, al 91.4, i fora de l'àrea metropolitana i a la resta del planeta, a 3 www.contrabanda.org. Allà hi podreu trobar la nostra connexió per internet, per escoltar-ho per emissió online. in the KGB, so uh, no fun in business, <laughs> <You already are. laughs> El programa se met en directe tots els diumenges de 12 a 2 quarts de dues i es remet els dimarts a partir de les 12 del migdia. Sí, si no vaig errat. Unes camis a graelles, aquest. A veure. Sí... No? Perdó. Els <laughs> dimarts a partir de dos quarts d'una. Exactament, sí, a partir de dos quarts d'una. Ens podeu trobar al llarg de la setmana si ens voleu enviar un mail amb les vostres propostes, comentaris, etc. a l'ondelibre1917 en números arroba yahoo.es a uh, londelibre també podeu descarregar-vos aquest programa i d'anteriors que anem fet, ja tenim un fotimer allà penjats, al nostre blog que és www.espaialliberat.blogspot.com allà hi podreu trobar tots els programes que anem penjant més o menys puntualment. I money, I I money, I bueno, i poques dades toca més, em sembla... Sí, el telèfon, el 93. 317-7366 perquè pugueu trucar i dir la vostra aquí, en directe a Ràdio Contrabanda, 91.4, al programa Onda Libre. <fixi> Just pumping night gas No one on the corner has swag like us Hit me on my banner, prepaid wireless We pack and deliver like UPS trucks Already going hell, just pumping night gas records in the KGB, so uh, no fun business, are you already are, Pausa musical i comencem el programa aquí a Onda Libre. Recordeu, teniu un número de telèfon que és el 93-317-7366 per poder trucar en directe. trucades anirà al programa d'avui. Primer rebrem una trucada de, de Terrassa des de la CGT, una companya de la CGT que ens explicarà sobre el cas del Franqui i després tindrem una trucada des de Blanes. ens anirem fins a Blanes, ens trucarà algú de l'associació eh, cultural Joan Comurera. Sí. Després ens farem la foto junts i sombriient. Conscients de ser febles entre tants de gent. També hem de suposar que res no impedirà. I si hem d'estar bé aquí, ja no serà per tu, potser serà per mi. I si hem d'estar bé aquí, ja no serà per tu, potser serà per mi. Bé, doncs com dèiem abans de la pausa musical eh, avui tindrem una trucada des de Terrassa des d'uns companys de la CGT que ens explicaran eh, bueno, com ha anat tot el tema del franqui i una mica quina és la, quina és la situació que estan patint aquest, aquest jove de Terrassa per, eh, bueno, per uns motius que jo crec que són bastant coneguts però que avui els tornarem a repassar doncs això, sense més eh, dilacions donem, donem entrada a la trucada Hola, molt bon dia. Hola, bon dia. Hola, què tal, Cristina? Com anem? Bé, anem fent nosaltres. Aquí, amb el programa, els Bé. diumenges pel dematí, eh? haciendo la missa roja, que li diem. Sí, señor, aquí estamos. Bueno, doncs això és una mica... Les, les preguntes podrien anar sobre, sobre el franqui, sobre mm -hmm. com està el tema, més que res, perquè ahir va haver-hi tot un acte a Gràcia, no? Mm -hmm. Doncs mm -hmm. es va fer una, un acte polític primer i després mm -hmm. una, una manifestació, doncs... Sí un que sí com si diguessin, no?, perquè vau recórrer part de Gràcia en això. Exacte. Uh -huh. Bé, bueno, una mica la situació de Franqui és la, una mica legalment la de Príncipe, no?, ell segueix a la presó i no, uh -huh. no hi ha hagut cap canvi en aquest Sí, et, moment, et sembla que si et sembla el que jo volia fer és doncs, tornar una mica a repassar els fets, no?, perquè, vale. bueno, no està de més tornar a insistir de nou, segurament per a alguns oients ja és una cosa sabuda, però bueno, sí, sí, diguem que sí, així mai està de més, no? Sí. Uh, si et sembla, doncs això, ens, re ens rematem a la detenció, que és del 28 d'abril, i una ah, sí, mica que ens expliquessis de, de què se l'està acusant, no?, de, sí, sí. Aquest, aquest noi. Bé, bueno, això ve d'una cercavela que es va fer l'any 2002, a Terrassa, coincident amb la Festa Major, el juliol, ¿vale? que es va convocar una cercavila per despenjar la bandera espanyola i l'europea del balcó de l'Ajuntament de Terrassa. ¿vale? Bueno, allà, en el moment de fer la cercavila, va haver-hi un petit referèfic amb la policia municipal, la bandera espanyola només es va estripar, no es va poder ni arribar a mm. i el tema va quedar així parentment al cap d'uns mesos l'Ajuntament de Terrassa impulsa una denúncia reclamant una investigació als mossos d'esquadra i, el, i el, bueno, a la policia Municipal sobre els fets per identificar els responsables i reclamen 70 euros de la bandera espanyola esquinçada, més 80 euros d'un walkie dels mossos que es va trencar i de la policia Municipal que es va trencar, Bé, doncs el fiscal agafa el tema i va a ultratge la bandera i, a més, planteja atemptat a l'autoritat i, i desordre públic. Bé, a partir d'aquí es construeix un muntatge policial que, de fet, el propi judici queda bastant en evidència, no? Tots els policies que van a declarar plantejen que que que no, són, que no reconeixen el Franqui a la manifestació, però que ells van posar el seu nom en l'atestat perquè els hi va dir un superior. Hi a totes tot les fotografies que el jutge reclama els mitjans de comunicació locals, no apareixen el Franqui per enlloc. No. O sigui, ha, ha, pròpia... Des del judici ja hi, hi ha una, una sèrie d'irregularitats. No? Sí, que... ja, la pròpia sentència reconeix que no, el jutge reconeix que no pot demostrar, que no té proves de la presència la participació dels acusats en els CETs, però que com que són coneguts membres dels moviments i tot això i que, i que a més devien estar allà instigant a la història, doncs mm -hmm. els acusats i tot, com que són els dos unis que identifiquen. I, i, qui, bueno, i ara, no hi ha punt... cap parte de lesions de cap policia mm -hmm. ni és una cosa ben elevada. No? El tema és que el jutge que dicta aquesta tendència és un jutge militar que ara està en excedència a la justícia civil i que bueno, ha tingut sentències super controvertides. No? Pues, doncs pues bueno, aquest decideix que amb la bandera espanyola no s'hi juga i, i utilitza tot l'arsenal del Codi Penal per, per ficar algú a la presó per aquest tema. Hosti, o sigui que és un home allà que és conegut. Sí, sí, sí, <ríe> veure, de del sí, sí, sí. perfectament, vaja. El currículum no. és això, lluita militar, és a les instàncies de la jurisdicció militar, va passar en excedència a la civil i va ser un temps a Terrassa i després hauran l'Audiència Provincial, que és on està ara. I des de l'Ajuntament dius que és on s'ha interposat la denúncia, però quins Exacte. grups polítics hi ha ara en el consistori que poguessin fer això o que en donessin suport? En aquell moment, uh -huh. eh, el 2002, era iniciativa i PSC, i ara és altre partit, a Masquerra Republicana. Uh -huh. Els ajuntals són els que van impulsar la denúncia, després, bueno, com que la cosa es va, es va generar una campanya molt gran a nivell local denunciant el tema... Doncs, bueno, i sobretot arrel de la sentència, que encara va tenir més raó tot. Potser a, a fora de la Terrassa ha sigut ara, no? però la Terrassa ja fa molt de temps que se'n parla d'aquest cas. I des de que es va dictar la sentència va haver -hi una campanya molt àmplia a la ciutat i això va forçar que l'Ajuntament al final fes marxa enrere i l'indul. Ah, sí, el propi I Ajuntament ara ja l'ha demanat? El mateix Ajuntament que l'ha que va presentar la denúncia, va demanar l'índul, el tema és que Zapatero ja ha rebutjat l'índul, ja l'ha denegat. Uh -huh. ¿vale? que això va ser el maig de 2006. Que en aquell moment tota la campanya es va tornar a perquè ens pensàvem que el Franqui ingressaria a presó, però es va presentar recurs al Tribunal Constitucional i el jutge va decidir esperar fins que es donessi el Constitucional per executar l'empresonament, que és el que ha passat ara el mes d'abril. El, el Constitucional no va admetre a tràmit el recurs i i per això a de produir l'empesonament el dia 28. Uh -huh. uh, la data has... de l'Ajuntament ha estat i ha dit que, que ha posat el, el Frank d'alguna manera a la, la Diana no? i després pues, intentar sentar-se la cara quan veu que la situació no not a les mans. No? no podem oblidar tampoc que... El el que va passar en el seu moment. No, no, evidentment, vull dir que, que ara canviïn d'actitud i vulguin... No, evidentment, s ha, s ha, qui tingui memòria que se'n recordi, no?, la que, el que van fer en el seu moment. I, de fet, el dijous passat es va votar una moció a l'Ajuntament de Terrassa de tots els grups municipals menys el PP, que plantejava la, la demanda del tercer gra. Uh -huh. Però el mateix Ajuntament planteja que el franquia com està desdelictes i que ha de pagar d'alguna manera i per això es va posar la moció, a la moció que presentàvem nosaltres que reclamen la llibertat sense condicions del Franqui, no? Els suposen i diuen que... Sí, que, que igualment capa, són... Que és no, és que jo justament ara volia parlar de mocions que han sortit en altres ajuntaments, mm. no només des d'aquesta de solidaritat de base que tu em comentaves, mm. no? Que ja es va prudir a Terrassa, que ara ja ha sortit de Terrassa i es comença a adonar altres pobles i viles i ciutats com Barna. I el tema és que, bueno, o sigui, han sortit mocions que directament en consistoris com els de Blanes o Sant Esteve de Serruíres que, que directament doncs demanen l'excarcelació d'en Franqui i denuncien tot el procés, no? Vull dir, com a és que en altres llocs estigui fent això i a, i a Terrassa encara siguin mocions, no sé, així com matisades, no? Ja, yeah. bueno, de fet hi ha hagut... A què atribueu que, que a Terrassa no i, en canvi, en altres llocs sí? Vull dir. És una no, mica no, el allà el que la terme... gent està farta o, o com ho veieu? No, el que passa que els termes són molt semblants, perquè escarcelació tampoc no... És a dir, la, el, nosaltres com a campanya hem impulsat un moviment per la, per la llibertat del franqui, d'acord? I això és veritat que s'ha plantejat també des dels ajuntaments i hi ha hagut ja trenta i pico ajuntaments que plantegen això, d'acord? De fet, una mica la... la el que ja ha escrit en el text de la moció de l'Ajuntament de Terrassa és una mica en el mateix sentit, no? per entendre que la tendència desproporcionada i que el uh -huh. Franqui s'ha ha de posar en llibertat. Uh -huh. El que passa és que l'argumentació que hi ha al darrere, ells defensen que no pot ser la llibertat total, que és el que nosaltres estem demanant, uh -huh. perquè diuen que el Franqui ha comestres delictes, no? I aleshores, en el detall dels textos de les mocions, tot això hi és, no? Nosaltres, no ens ho posem a el Franqui li el tercer grau, al revés, si li venen, no haurà sigut una victòria de totes les mobilitzacions que estan fent fins ara, no? Ara, això és una cosa i nosaltres mm, tenim clar que amb el tercer grau no n'hi ha prou, que hem de continuar amb, més enllà fins que es canvien les lleis que han fet el Franqui i a la presó, no? El tercer grau, de fet, no és, una, és una altra manera de complir la mateixa condemna. Uh -huh. I estem en contra aquesta condemna, aquesta sentència de les lleis que la justicipen. No, però vull dir que la... la... I també la pregunto una mica que el Franqui ja s'assuma el que va passar amb el Jueves, amb el Jaume Arroura i l'Enric Ester, vull dir que jo crec que Exacte. ja ha una mica ja d'estem de, ja, de que es prenguin d'aquesta manera el, o sigui, que trepitgin d'aquesta manera la llibertat d'expressió, no? I a sobre que facin sí, sí. judicis polítics, perquè... Ara que em dius tu que les irregularitats que van haver-hi al judici del Franqui i el Jaume i el Raula també li van caure un fotimer de peles de, de multa, no? Ja, jo crec que la gent ja està farta. Per això deia que no només s'estan donant moviments de base, sinó que fins i tot els, els ajuntaments de les, de les viles doncs ja també s'estan una mica posicionant, no? De que, eh, sí. No, és que és clar, o aquí la, la secuència... O sigui, Hauríem cada veure tots els casos amb el mateix pla, no? el tema de la crema de fotos del rei, el tema dels pobres i del que també han tenir problemes per les caricatures amb el rei. El cas dels Jaume Urgell, el que estem parlant és d'una sobreprotecció legal uh -huh, uh -huh. dels símbols de la unitat de la pàtria, que vulneren de tant fonamentals que una llibertat d'expressió, no? I tens el Codi Penal plegat d'articles en aquest sentit, tant la, amb el tema de la bandera com amb el tema de la monarquia, no? Mm -hmm. I això és evident que és una herència del franquisme d'aquella transició tristament pactada i de com va a deixar totes aquestes, totes aquestes mm -hmm. sacres en el, en el sistema judicial, igual que també ens hem trobat en aquest cas amb un exemple de com els aparells judicials no es van depurar de tots els... de tots els... de no? vull dir que... Ja, ja, ja. ...jutges franquistes com el jutge que li va, que li va condemnar el franqui els 27 mesos, i tant amb l'elapuració de les institucions judicials, policials i, i, i polítiques com el, com el tema de la reforma del codi penal, amb tota aquesta... aquest articulat anacrònic que posa els símbols per sobre de qualsevol altra cosa, doncs pensem que és un tema pendent. Per això diem que això no s'acaba només en el tercer grau del franqui. No? Mm -hmm. si no, Precisament és del que, de que volia parlar, això últim, del tercer grau, que se li va ser concedit el 29 de maig. La, amb aquest tercer grau, si no estic mal informat, implica que se li pot concedir excarceració... Però sí. de que depèn de la Conselleria de Justícia. Sí, no, no és exacte, eh, José? No. Vale? El tercer grau és, és una proposta, de moment, uh -huh. pel que sabem, de la Junta de, de Avaluadora de la Presó. Uh -huh. vale? És a dir, aquesta gent es reuneix els educadors i tal, i decideixen amb mesures penitenciàries, vale? uh -huh. i la, sabem que, bueno, pel que tenim entès, la, la presó proporarà això. Però falta que el fiscal estigui d'acord uh -huh. i que el jutge penitenciari ho aprovi. ¿vale? Uh -huh. Per tant, el tercer grau no està aprovat encara. Ah, vale, vale. vale. Està a instància a nivell de proposta de moment. vale. Uh -huh. Eh, no, el tema... i, el... Ah, I el paper de la sí, Conselleria, sí. llavors, de Justícia, té alguna podria accelerar aquesta, aquesta proposta? Bueno, ja ho accelerat, ells ho neguen, però normalment els tercer graus es donen a les tres quartes parts de compliment de la pena. Mm -hmm. Si l'ho donessin ara, el Franqui ja hauria complat molt, molt menys. No? Vull dir la Conselleria de Justícia ja fa molts dies que està que això s'ha d'arreglar perquè no valen problemes i, i precisament com un producte de la lluita que hi ha hagut, volen treure's la patata calent de sobre com sigui, no? Però al principi de tot, les declaracions de l'atura eren dures, no? De dir, no, no, el té que complir-ho i, vull dir, aquesta persona comença un delicte, no? Sí, aquí, aquí vam passar per diferents moments. De fet, els primers dies de l'empresonament de del Franqui va ser com altres campanyes de repressió que han patit, que... Hi havia un silenci total, va haver una concentració de la model que va carregar la policia, va haver-hi una altra, eh, concentració en institucions tan que també van carregar, hi havia un silenci mediàtic total i van ser els dies, bueno, que hem patit tantes altres vegades d'operacions d'aquests antiterroristes i aquestes coses que que paellen i et criminalitzen, no? En aquest cas han d'haver-hi 3 o quatre dies així, però després vam aconseguir que la cosa comenciés a tenir un rossat a al nivell dels mitjans de comunicació i que es començés a plantejar el problema d'una altra manera, no? I de, I de fet, les mobilitzacions que es van anar fent i la presència constant als mitjans, el que ha fet és que la que la conselleria, com molts dirigents d'Esquerra Republicana i Convergència, sobretot que els sortissin, avançant a justificar i plantejant demagògicament que estaven per la, per la llibertat d'en Franqui. No? Per tant, és veritat que d'alguna manera m'ha aconseguit, jo crec que la primera vegada és de fa molts anys, girar-li la truita a la repressió i fer que no només sigui un problema per nosaltres, sinó que es, es comenci a convertir en un problema per les, per les institucions. No? I això és el que reflecteix, d'alguna manera... La segona de declaracions de l'atura, dient que ella ja entén la situació, però que ella ja no pot ser res, però que li donaran el tercer grau i tal. El tercer grau sí que depèn de la conselleria. Ah, sí? El tercer... Eh, ah. sí, sí, sí. Ah, val. Va. No, no Podria ser que el jutge o el fiscal, si sí, ho posés, sí, però la conselleria és la que plantejar sobre... Qui gestiona les presons en aquest país de la Generalitat, no? Clar. Aleshores, aquí, el tema és aquí. Sembla que sí que, que està activant, el que passa que no arriba. Vull dir que la conselleria va dir que en un mes li donarien el tercer grau... En un mes... En un mes, ja ha passat un mes i sembla que el dilluns es plantejarà aquesta proposta a la Junta de la presó, no? Doncs el que ha dit el Franqui és, el, el que ell va plantejar des del primer dia és que ell no n'ava a acceptar res que impliqués reconèixer la culpa ni demanar perdó per res, uh -huh. que si li posaven aquella condició ell no estava disposat a fer-ho. I l'altra cosa que ha plantejat és que ell no volia un règim semi-obert d'haver-ne d'anar a dormir a la presó o o així, sinó que, bueno, hi ha moltes fórmules de tercer grau, d'aplicació de tercer grau uh -huh. i n'hi ha algunes que són d'assignar de, de un determinat a la de presó sense haver d'estar de, de a dormir a dormir ni res això, no? Però també s'ha sí. parlat això de que hagués d'anar a dormir a la presó, no? En principi ell dit que si és així ell no ho acceptarà. Uh -huh perquè si, si surto de la presó és per no tornar a entrar no. No, clar, evidentment, evidentment. i a més perquè clar, el tercer grau l'únic que fa és activar tota la mobilització del social i, bueno, i anar i a dormir cada dia al és una passada no? vull dir que, que així està el tema i semblaria que cap d'aquestes cadascú les dues condicions semblaria que s'han acceptat des de la presó Però, i ara falta que el fiscal i el jutge es pronunciin eh? perdona, no t'he entès, vull dir que des de la presó se li... Se... Per ara se li ha dit que sí, que no... Que, que no hi ha tín... les coses. Ah, d'acord. Vale, vale. El que passa és que, que no ho veiem no ho creiem. O sigui que... Clar. Rumors i d'allò se'n poden fer circular molts, però aquí el que regalen és que es prenguin mesures, no... I de fet, cada dia que hem tingut convocada una manifestació per Franqui, ha sortit algú en que li donaven al tercer grau el dia abans, saps? Amb per intentar desmobilitzar i punxar-ho Sí, no, no, el cert és que en això del tercer grau ja veus, jo tenia també entès que sí, que ja l'havien concedit, o sigui, que imagina't, uh -huh. vull dir, hi ha certa rumorologia... I el pitjor és que sigui de vegades intencionada, però bueno, no, no comencem a especular. Simplement doncs això, haver explicat exactament quina és la situació legal d'ara del sí. Franqui, és la, què és el que ell demana el també, és... no? Ja està, ell no té... totes les vies legals s'han esgotat, perquè la cosa va arribar per totes les instàncies fent de Constitucional, i el Constitucional va que no, o sigui, uh -huh. que la via legal no en queda cap. El, el, el govern va de negar aquesta decisió sí que seria revejable alguna manera, s'ho podria plantejar, però la realitat uh -huh. és que, que la, tal com són les lleis avui això no té sortida, a no sé que s'entresa en un procés de reforma legal que fes que els delictes pels quals el Franqui està a la presó deixin de ser delictes. Vale, sí, que la legalitat... El plantejament de fons uh -huh. que nosaltres estem fent aquí, no? Vull dir que no és un cas, no és una persona, no és el Franqui, sinó que és la vulneració de, de drets i la vulneració de la de llibertat d'expressió, per la defensa dels símbols de l'estat, de la burgesia, de la unitat de la patria i sol que nosaltres estem plantejant, no? O el que el tema de Franci posa sobre la taula blanc, s'ho era No, és cert, vull dir, casos així el que fan és que si t'agafes el propi articulat de l'estat burgès veus que hi ha una contradicció entre les sí. seves pròpies lleis i després com les lleis harmòniques de Marc i després com les que es tenen que aplicar en el dia a dia sobre la gent no? hi ha una contradicció jo més que res voldria acabar una mica doncs, això que, que remarquessis el fet de que les mobilitzacions tenen que continuar que la lluita pel Franqui encara no està guanyada malauradament Exacte. i que bueno, i valorar una mica com va anar, com va anar ahir a la, a la mani de, de Gràcia Sí, ara... Sí. La... Jo penso que d'això, bueno, si vols comencem per, la, per, la, per ahir, l'acte va sí, ser, sí. a mi m'agrada molt, la ser maco perquè hem juntar diferents lluites, no?, i que això és una mica el valor de... Vam venir els autobosseros i... De les comunicacions, sí, exacte, no? vam plantejar la repressió no només toca els moviments socials i tot això, sinó que s'accenten més a cada cop a més enmig de la lluita social, política i sindical. No? Uh -huh. Aleshores van venir, va venir un company de Barassa per explicar el cas de Franqui, va venir una companya de Girona pel tema de la crema de fotos del rei, uh -huh. i després va de ser també el company d'autobus de TMB, sabeu que en el seu cas es van aconseguir anul·lar totes les sancions a l'empresa, però que les penals segueixen el seu curs, i van baixar també al Càndido, que és el compan de la correnta sindical d'Esquerda des de la, la lluita de les drassanes, de la naval de Gijón en contra de uh -huh. les d'amantallaments la pel·lícula de Los Nunes al Sol, una miqueta, perquè tothom m'ho situï. Sí, vale? sí, sí, Cándido y Morala, sí. no? És quasi un nom compost. El, el Cándido i el Cándido, el cándido vale. I, I, bueno, va ser molt impressionant, perquè a més ell tot un plantejament contra la monarquia, per la defensa del, dels treballadors, per la defensa dels drets dels treballadors, i que no ens serveix una bandera, que no ens el, no, de defensa els nostres drets que no serveix de res una monarquia per la qual hem d'agotitzar tots, que no, que no treballa per nosaltres, d'alguna manera. Uh -huh. I, I, bueno, i una mica va explorar tota la solidaritat del Franqui i tot això, no? Uh -huh. Entonces, bueno, per nosaltres també és la clau aquesta, no? Un de, és que la repressió s'extén, que ells l'apliquen cada vegada amb més impunitat. D'alguna manera, el tema del Franqui també podia haver estat un pas més enllà, és a dir, si ells això i no hi ha resposta, se senta un precedent... Terrorós, no? perquè aquí ja no hi ha ni excuses de uh -huh. temes antiterroristes ni totes les altres cobertures que han fet servir altres vegades, sinó que directament és a la presó per esquinçar una bandera espanyola. Per tant, uh -huh. ells també han provat a veure si això els funcionava i estem aconseguint que els surti malament d'alguna manera. I la importància d'unificar totes les lluites, una mica aquest va ser el missatge de l'acte, no? Deu que si estem junts serem forts i, uh -huh. i podrem guanyar, no? I això era superant una mica les divisions entre moviments socials i moviment laboral entre joves i precaris i, uh -huh. i gent entre les estes, no, d'alguna manera la necessitat d'unificar les lletres per defensar Bé, doncs això jo crec que serveix per una mica fer en balanç doncs ser optimistes perquè vull dir, ha tingut una resposta i, i, ah, i que continuï no? vull dir, és una cosa així exacte, perquè és el que diem, que el Franqui encara continua a la presó vull dir, i el seu futur és incert Vull dir, no, que no, no, no, no, no sí, baixem la guàrdia, vaja. Exacte, i la segona és que si el Franqui es queda a la presó, el precedent que s'assenta és Clar. a tots. Això és que no es pot permetre. Dic, nosaltres hem tingut una trajectòria a Terrassa de repressió molt llarga des de fa molt de temps, tenim una pila de presos polítics, i bueno, fins ara hem anat avançant, avançant, avançant, i cada cop eren muntatges més descarats, amb menys justificació, i, bueno, i aquest cop, de moment, sembla que hem aconseguit parar el cot, i que podem fer que es girin contra ells, no? Si el precedent és la franquia, els que de la presó serà un desastre per tothom i, en canvi, si aconseguim treure'l, els que haurem semblat un precedent sabem nosaltres, no? Plantejant que, uh -huh. uh -huh. que la repressió no pot ser il·limitada i que aquí hi ha coses que han de començar a canviar. Per tant, aquesta menjoc una mica la perspectiva de moltes lluites, no? El franqui és un uh -huh. símbol de, de moltes coses i, sobretot, que siguem capaços de començar a revertir una dinàmica de, de hòstia temps que ens han caient durant els uh -huh. 200 anys que, que han no han deixat molt arreconats i això ara pot començar a canviar semblaria. Bé, doncs ho deixem aquí si et sembla Cristina Molt bé, Josep, pues, gràcies per la trucada no, a eh, no? Per les convocatòries hi ha una pàgina web que és llibertatfranqui.org Ah, val, clar, clar, que, perfecte Allà podeu estar al dia de tot I, bueno, propostes de coses per fer organitzar actes a les diferents localitats, venim a fer xerrades on calgui, uh -huh. eh, recollir peles, penseu que s'han de seguir pagant els advocats de Franqui i de tots els que han, ara ja han hagut totes les multes pel tema de les accions de solidaritat que s'han fet, uh -huh. per tant, qualsevol acció de recollida de diners, escriure-li cartes al Franqui que no ho hagi fet encara, i després tenim una campanya d'enviament de faxos a institucions penitenciàries a de l'Ajuntament de Terrassa i Generalitat uh -huh. per exigir la posada de llibertat del sang i tot el material el a, a la pàgina web. 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 per 3 3 3 3 3 Això, la trucada que hem rebut des de Terrassa amb aquesta companya solidària amb el Franqui. Des d'aquí, evidentment, ens fem també solidaris amb la situació que està patint aquest jove de Terrassa, que ha sigut condemnat a dos anys i escaig. Ara no i sé exactament, vull dir, és una autèntica borrada respecte a l'acte que ha fet que se l'acusa, la, però tampoc sense, sense proves fonamentades d'esparracar un drap, perquè no és una altra cosa. Un drap que més té un símbol per nosaltres com a país i com a poble que no ens representa per res. Doncs, evidentment des d'aquí tota la solidaritat cap en Franqui. Tornem a dir la pàgina web on podeu, doncs, això... Uh, informar vos de quina és la situació d'aquest jove antifeixista i antimonàrquic i bueno, i pels moviments socials d'allà de Terrassa que és 3obles.libertatfranqui.org eh, Anem amb una pausa musical i continuem a Onda Libre a Ràdio Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona Se'moren les plantes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 alguns diuen que és el canvi de clima, però sé que no és veritat. Em posen a prova perquè saben com sóc, que no toco de peus a terra, que quan se'm demanen oi sóc. Vers al I doncs això, després de la trucada amb aquesta companya de Terrassa per parlar-nos de la situació del Franqui eh, ja ho hem dit preument al principi del programa, el que farem és eh, tenir contacte amb una gent de Blanes que ha engegat una associació cultural en honor de Joan Comorera Joan Comorera, que va morir el 7 de maig de 1958 i que, per tant, es fa el 50 aniversari de la seva mort a mans del feixisme aquí a, a l'estat espanyol. Va morir eh, empresonat eh, quan va tornar clandestinament a Catalunya per intentar reconstruir el partit comunista de, de, dels catalans, el PSUC. Aquí a Catalunya doncs, eh, va ser empresonat i va morir al penal de Burgos, on se'l se va, se, bueno, se va jutjar per un tribunal militar i se'l se va condemnar fins a 30 anys de reclusió i va morir, va morir a la presó de Burgos, doncs això, el 7 de maig de 1958. El Joan Comorera, que va ser secretari general del PSUC a l'exili, doncs, bueno, de, dins de tota la seva trajectòria personal i política de lluita, de combat, des de, des de ben jove va participar en la guerra civil com a dirigent polític destacat de la Generalitat i, bé, entre les seves múltiples virtuts té el fet de que va ser un dels primers que, que va aconseguir que es reconegués a Catalunya com a, com a una entitat nacional pròpia a, en el si de la internacional comunista. A part d'això, doncs, evidentment, té tota una llarga trajectòria intel·lectual, també de compromís amb el marxisme... Bueno, en tots els sentits, és un, és un lluitador que cal fer-li memòria en aquest 50 aniversari de la seva mort a mans del feixisme. Per això, ara començarem a fer les gestions per veure si podem parlar amb aquests companys de Blanes, que han engegat doncs, aquesta experiència, experiència d'homenatge al Joan Comorera d'Associació Cultural. sos originals, van amb motors daigo dins i per espai i unes passes a la seren sama. Ey, the wide, tenències en tantes i tarifa plana telefònica, pertès sempre a desintonitzar. Ey, the wide, i ver en an bon toli en una òrgia piromus i s'escoten i s'exploten tots els genitals i a la data tal som les nostres amics de la Terra un planeta de pols i de merda d'un inhòspit sistema solar terres tres més originals van amb motos d'aigò dins i per espai Doncs hem aconseguit tenir el contacte telefònic amb aquests companys de Blanes doncs això, que ens parlaran de la seva associació cultural en honor del Joan Comorera. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Mira, que bé, perfecte. Hem pogut, hem pogut fer bé la transmissió. Bé, doncs això, deia, deia abans de, de rebre la vostra trucada, que vosaltres heu una associació cultural, que esteu funcionant a Blanes i que porta el nom de Joan Comorera. Una mica que ens expliqueu per què i, i, bueno, i des de quan, i una mica qui era aquest senyor, el Joan Comorera. Jo ja n'he fet una mica de presentació, ja t'ho he de dir, eh? però ah, bueno. Molt bé, mira, nosaltres ens vam constituir ara com a associació cultural Joan Comorera fa 10 anys, aproximadament. Uh -huh. El que passa que anteriorment, en el local on ens reuníem i on es i feien activitats, eh, doncs en un moment donat van considerar que el que es necessitava era un fons... Bé, vam decidir de crear una biblioteca. Uh -huh. I, I en aquell moment, doncs, bueno, tots els joves que, que estaven al voltant nostre, doncs... Eh, bueno, vam començar a fer tota la recerca de llibres principalment de llibres de contingut polític, eh, tant comunista com socialista d'economia, etc no? dir que és un fons bibliogràfic eh, de, bibli de biblioteca realment força important, no? Sí, que en un primer moment ah, l'Associació Cultural retenia no, no, no, aquest nom la, des del principi. Exacte, l'Associació Cultural va... en aquell moment no existia, Val. va crear la biblioteca ah. i ja, en, en, en honor o en memòria uh -huh. d'en Joan Comorera com a primer secretari de, del PSUC, uh -huh. doncs, de fet, tota la gent que envoltava aquest grup eren originàriament eren membres del PSU. Uh -huh. que passa que, bueno, arreu de tota la història, que després van passar a ser iniciativa per Catalunya, etc. No? Uh -huh. Va crear que aquí hi havia un gran moviment de, de membres del PSUC, i això va fer decidir que el, el fet de que la biblioteca portés el nom del primer secretari general uh -huh. i fundador de, de, del PU. No? Uh -huh. uh -huh. eh, en el moment que ja es va decidir de, de constituir l'Associació Cultural per portar activitats molt més culturals, eh, van mantenir el nom que ja portava la biblioteca i d'això va fa 10 anys, i ara aquest any, en commemoració del, del seu 50 aniversari de la seva mort, que, bueno, uh -huh. suposo que ja deus haver comentat que ell va morir sí. el 7 de maig del 1958 en el penal de Burgos, uh -huh. eh, doncs hem volgut fer un acte possiblement per conèixer molt més qui era la persona de Joan Comorera, uh -huh. perquè en els finals de la seva vida va ser una mica com apartat del del que era el PSUC en aquells moments doncs. Sí, el cert és que si, bueno, si et sembla només acabem d'acotar el tema de l'associació i després si vols parlem una mica del, del, del Joan perquè bueno, sí, és controvertit, és una figura doncs, que, això, que pot generar tranquil·lament ara a dia d'avui encara polèmiques no? I, ah, bueno, però, però abans d'entrar en això del, del Joan si et sembla doncs, uh, 10 ah, anys porteu ah, ja ah, o sigui, com us heu arrelat en el tema de moviments socials hablanes com esteu ja una menys, mica respecte a altra gent Clar, de fet, l'associació és més per, per aglutinar totes les persones uh -huh. que ens estem en moviment polític, uh -huh. perquè de fet és una associació cultural però també de contingut polític. Uh -huh. I de fet, bueno, doncs ha sigut una mica per mantenir la unitat de tot el grup de Blanes, uh -huh. amb totes les... Mm, amb, és que no sabria com expressar-ho, no? però amb totes les, les divisions i amb uh -huh. tots els de tota la problemàtica que pateix sempre a l'esquerra. Els matisos. De fet, és un, és, sí, tots els matisos aquests, no? Ai. El fet de mantenir -la, aglutinat tota la gent de Blanc és que tots portem... Tenim un mateix objectiu, no? I és clar, que, clar, clar. que arribi a fer-se polítiques d'esquerra, tant a nivell municipal que després, bueno, també a nivell nacional. No? I l'altre dia la ponència dius que, que vau tenir, però no era el primer acte que fèieu com a associació cultural, o sí? No, no, de fet, de fet ja, eh, cada any aproximadament ja anem fent activitats com a associació cultural Joan Comorena. Ahà. Uh -huh. Eh, des de l'àmbit més... també més mediambiental, perquè hem sigut també organitzadors eh, de la Festa de l'Abre aquí al uh -huh. municipi, i possiblement eh, en aquests dos últims anys eh, ens hem dedicat més amb el tema del que és la recuperació de la memòria històrica. Uh -huh. No és que fem una recerca directa de... Possiblement perquè la, la vida política també ens, ens ocupa força temps, bastant uh -huh. de temps, no?, i ens podem dedicar menys a lo que seria la recerca directa aquí a Blanes, de les persones de l'esquerra bueno, i fer la seva recuperació uh -huh. o recuperar aquesta memòria oblidada no? uh -huh. o amagada o que la gent encara no en vol parlar. No? Uh -huh. mm, però sí, per exemple, que aprofitem quan, quan se'ns ofereix l'oportunitat de, de poder portar una conferència o presentacions de llibres de, de, de, de persones que, bueno, que han estat fent tota una tasca de recerca, nosaltres ho portem a Blanes i, i, i ho exposem. No? Um, per exemple, amb els que estem més vinculats és amb els familiars dels represaliats del franquisme. Uh, són dues dones que viuen a prop d'aquí de, de, de Blanes, viuen a Massanet, uh -huh. i amb elles hem portat tota una tasca continuada de, de vincle. No? i Elles ja han escrit cinc llibres, del qual a l'últim llibre que vam volgué fer la presentació per un tema de salut, al final no es va poder fer la presentació. Ah, cinc no? però... llibres, però podries dir, home, doncs aprofitem i diem, si pots dir els noms llibres i, i on trobar i tot ah, això. Bé, ara de tots els títols no me'n recordo, uh -huh. eh. L'últim que anàvem a presentar és el, el, el cas de La l'AFARE. AFARE era una associació de militars de la República en el qual després de la guerra es van intentar eh, reorganitzar de nou per poder, bé, tornar a recuperar el que seria la república, que després, bueno, tots els casos que van haver-hi a darrere. I el llibre aquest és el cas Lafare i altres judicis. Bé, no, i el nom dels autores d'aquestes... Cas... Eh, són l'Aida la, Llorenç, l'Aida la, Lorenzo uh -huh. i l'Ester Llorenç, que són mare i filla. Aida Lorenzo? Llorenç, I... l'Aida Llore... Lorenzo, uh -huh. que té el, nom, el cognom en castellà, uh -huh. perquè ella és nascuda una mica abans de, de la guerra, uh -huh. i el seu pare va ser un represaliat del franquisme, uh -huh. va ser, va ser bueno, condemnat a mort i assassinat, bueno, jutjat i assassinat, no? Sí. I després la filla ja va néixer a París, quan ella ja va estar exilada, va néixer a París i després amb ella ja li van posar el, no, el cognom en, en català. I ella és Esther, eh, Esther Llorens. No, m'és que el, deia, deia els noms d'aquests llibres. Clar, era el nom perquè bueno, doncs, eh, la gent pogués buscar-los per nom d'autores i pogués trobar els llibres. Ah, exacte. Encara eh, que ara no ens trobo, no ens no poguessin recordar tots els títols, doncs les dues autores doncs això, ella Ai, deia Esther Llorens i Llorens. El primer, títol, el primer ah. títol es diu eh, 35 hores de vetlla. Uh -huh. De fet, el que elles han anat fent és eh, fent la recerca de cada una de les persones en diferents pobles de, de les comarques de Girona, principalment es van centrar a Figueres, perquè l'Aida i Lorenzo era de Figueres, uh -huh. i van començar a treballar amb totes les persones que havien sigut, eh, que havien tingut un procés de guerra i que després els havien afusellat, eh, van començar a treballar amb totes aquestes persones, anant a investigar el seu procés, el seu procés judicial, el seu, com se li diu, el... bueno, el, el... Ara, m ara no me surt la paraula, eh? el judici de guerra, bueno, el que se'ls fan uh -huh. al judici sí. de guerra, no? Sí. El al Consell de Guerra. Al Consell de Guerra. Consell Veig de que has tingut aquí una mica d'ajuda. han fet tota la recerca dels Consells de Guerra <ríe> sí. i després una mica la, la seva família posteriorment com va ser una mica rebutjada dintre de la població. Clar, clar. Perquè clar. això també passava. No, no, no, clar, evidentment. I sí. Llavors s'han dedicat a fer tota una recerca. El segon llibre, no me'n recordo el títol, el tercer van fer tota una recopilació de dones i aquest és molt maco. No? De, de totes les dones que també van ser represaliades, algunes han al, han, van, haver de, van, van marxar a l'exili, com molts, no? I, i altres van ser afusellades o depurades no? uh -huh. Aquí a, a l'estat respecte, o a Catalunya, no? quan ja va entrar el franquisme. El quart llibre un, és un llibre tot de recull de fotografies de l'època, uh -huh. i aquest últim és el Casafare, que serien ja els militars republicans que... que elles realment estan fent una tasca importantíssima doncs això és de recuperació de, històrica de memòria històrica i, històrica... i, lligat, i lligat a l'activitat la, vostra com a, com a associació Exacte. cultural bé, I queda ja, dit queda aquestes dues, mira, doncs és una cosa que coneixem també aquest de matí i que ens serveix doncs, perquè ens arribi també aquesta informació a Barcelona no? que, que moltes vegades en ens perdem en això no? activitats i, i propostes que hi ha més locals més de fora de Barna, bueno, tenim aquí una mica barcelonitis, eh? també sí, he el centralisme, el centralisme que Sí, no? que els de comarques ho patim, no? Sí, sí, sí, i sí. mira, me n'alegro molt, eh, que tot... hagis sortit, perfecte. Sí, sí. No, no, i, i vull dir que quanta més, més treball en xarxes pugui fer, molt millor, no? no clar, clar. Vull dir que és bo perquè també a comarques és evident, clar, Barcelona era molt més complicat a les persones que vivien en aquella època, eh, uh -huh. tan abans de la, de la guerra, durant la guerra i després de la guerra els que vivien en pobles i tenien un petit urset i tal potser no van passar tanta gana uh -huh. uh, realment en les ciutats aquesta dificultat era molt més, molt més grossa no? Bé, doncs... sí, de, de poder obtenir subministres no? però la repressió uh, amb les persones que eren de l'esquerra i que havien tingut un càrrec i d'això aquesta repressió va ser extesa a tot arreu vull dir, tant la van patir les persones dels pobles com de les ciutats no? ah, i possiblement era més fàcil amagar-se en una ciutat que quedaves més en l'anonimat Mm. que no un poble petit. Que, no, i el que... que jo, crec, jo crec que... Exacte, jo crec que és just el que anava a dir, que després el poble, moltes vegades, la por fa que, fa que pugui ser rebutjat socialment dins del poble, no? Ah, I, I això no, jo en una ciutat no es nota tant, perquè l'anonimat, la, bueno, és un col·lectiu molt més gran, no?, de gent. Sí, sí. La, el problema és, és que és una doble condemna, en realitat, no? Mm -hmm. no Bé, sé. i ara, com a, com a associació, un, del, un dels objectius... Jo, de fet, ara fa... Aquest any he assumit la presidència, uh -huh. i un dels objectius que, que m'he posat per treballar en aquests, en aquests propers anys, que suposo que seran pocs, dir, tampoc m'agrada fer l'acúmul de càrrec, m'agrada que hi hagi la renovació, no? que cadascú vagi posant els seus objectius i posi la seva feina no? i la seva tasca. Però un dels objectius que jo m'he posat és la catalogació de la biblioteca, uh -huh que considera en aquests moments jo calcularia que tenim uns 3.000 volums... Entre Mare dos, meva, no, doni-ho. 2.000 volums, aproximadament. Potser exagero, eh? Uh -huh. Però cap a uns 2.000 volums... Eh? Una mica de tot, eh? També tenim pues, novel·les i contes i còmics, però també hi ha tota una sèrie de fons de, de revista uh -huh. de, del món d'obrero, de, de treball i de nou treball, uh -huh. val? Eh, i, bueno, i, i i llibres i llibres realment pues, que, que a vegades et sorprèn, no?, de dir, ui, això no ho trobarem enlloc, no?, perquè eh, la, la veritat és que la, les persones que van estar treballant per fer aquest contingut de biblioteca eh, s'ho van currar, eh?, I, i, i tenen títols que en aquella època estaven, estaven censurats, uh -huh. i que els van anar aconseguint, pues, típico ruedo ibérico, i, i, i coses així. Sí, coses d'aquestes, no? <ríe> ja, ja, ja, ja, ja. Que, eh, un dels objectius és aquest tipus, sí, posar-la com a mínim, publicar el fons de biblioteca, perquè uh -huh. penso que és important que es conegui, i després sí, més no? després ja ens plantejaríem el fet de, de poder-ho fer d'ús públic. Ahà, no? uh -huh. perfecte. Com a mínim, fer-ho conèixer i la gent que vulgui consultar alguna cosa, pues, que es pugui acostar al nostre local i pugui, pugui queudir de la lectura d'aquests llibres, no? o, o utilitzar-los com a consulta per a algun treball que hi pugui estar fent. No? Bé, doncs si et sembla, ens uh, comentem una mica la figura del Joan Comorera, sí, comprenc que, evidentment, fer-ho eh, necessitaria de tot un programa, vale? sí, és dilatada. la veritat és. La veritat un, un és que... més, eh? perquè més. la veritat que era un home... Per mi ha sigut un descobriment, no? perquè bueno, jo potser ja fa uns 8 anys que estic dintre de l'associació uh -huh. i, bé, bueno, si sí, sabies que en Joan Comorera havia sigut el primer secretari del PSU, que havia sigut el fundador, que havia provo provocat la unió dels petits partits socialistes uh -huh. i comunistes aquí de, de Catalunya en aquella època, però no coneixíem res més, no? Uh -huh. Llavors, el fet d'organitzar eh, la commemoració del seu 50 aniversari de, del 50 aniversari de la seva mort va conèixer molt més profundament aquesta persona. No? Uh -huh. eh, vam tenir el plaer de, de tenir en Ramon franquesa que uh -huh. ser, la veritat és que va ser una, una classe magistral d'història d'aquella època uh -huh. i de posar... o evidenciar oh, una mica qui era aquest personatge. No? Uh -huh. eh, a mi una, una de les coses que em va sorprendre més i, i, i que ve que, que et queda una mica xins com Die ho com som, no? Uh -huh. El fet de que ell fos acusat de, de titista, uh -huh. per al fet una cosa que a mi em sorprenia, ell va ser conseller de la Generalitat en l'època del 34 fins al 36, uh -huh. ell era el conseller d'Economia i d'Agricultura, sí. ell és el que va fer totes les col·lectivitzacions a Catalunya, que van funcionar, tant a nivell industrial com a nivell agrícola, i clar, la... la Tito títol que va fer la revolució a Iugoslàvia, eh? Uh -huh. Ell, eh, ell es, eh, no reconeix haver estat en la lluita aquí a les brigades internacionals, perquè hi ha molta gent que l'ha reconegut que ha estat aquí en la, lluitant en les brigades internacionals, però ell no ho reconeix en la seva biografia oficial però després Tito va copiar el model català de les col·lectivitzacions i els va aplicar, en la, quan es va fer la revolució a Iugoslàvia, ell va aplicar el mateix model. No? Allò que li deia el seu sistema autogestionari, no?, de, ah, de Iugoslàvia. Exacte, sí, exacte. Sí. No? Llavors, dius... Mmm, Joan Comorera realment era una, una persona que tenia coneixement i era aglutinador de, del caràcter català uh -huh. i, i, i va saber eh, desenvolupar l'economia i tan agrària com, com industrial aquí a Catalunya com a responsable de, de la Conselleria d'Economia no? va, va, va tenir la capacitat de, de, de, que, de, de desenvolupar tot això no? Sí, no, no, ell, ell va ocupar memòries, pocs clau sí. Ara el dia 16 de maig eh, vam, vam presentar un llibre aquí a Blanes també com, a, com una activitat de l'Associació Cultural Joan Comorera també un escriptor que és Progreso Marín que ha escrit un lli el llibre de la, de la vida de la seva mare, no? Uh -huh. I ell ens explicava que la seva mare havia sigut eh, responsable de la CNT a la fàbrica de Ripoll, a la fàbrica textil on ella treballava, 14, uh -huh. anys, compteu, 14, 15, 16, 17 anys, ella va ser responsable de la CNT, una dona superllestíssima, no? Uh -huh. I mm, eh, quan hi havien fet una entrevista a la seva mare, ell explicava que els 33 mesos més feliços de la seva vida, van ser aquells que no va tenir patró. Que no va tenir patró, no. no? va tenir patró. I que precisament a la Conselleria de la Generalitat estava Joan Comoreda, en aquell moment. La, la fàbrica estava col·lectivitzada uh -huh. i el causant d'aquesta col·lectivització bueno, havia sigut... Pues... A través del govern de la Generalitat hi havia sigut el responsable uh -huh. Joan Comorera. No? Sí, va lligar en caps. No? I... Reforma agrària també, va assumir dels impulsors d'una ah, reforma agrària. Dir... Com les col·lectivitzacions de l'Aragó uh -huh. diuen que no van funcionar, aquí a Catalunya van funcionar. Uh -huh. Suposo que també era per al caràcter català. I Joan Comorera en aquest, en aquest cas, en, en Ramon ens explicava no? que, que era un home coneixedor de la realitat catalana. És més, bueno, jo ho he dit abans de, de fer la trucada de que també se li pot recordar des d'aquí, des de Catalunya, perquè va ser un dels primers que va aconseguir que es reconegués com a, com a país amb una identitat pròpia, uh, quan se va reconèixer el, el PSU com a secció nacional de exacte. Catalunya dins exacte. de la Internacional Comunista, vull dir, ah, dins de les moltes altres uh, coses que se li pot veure uh, com a revolucionari i, bueno, al senyor Joan Comorera, no? Exacte, i possiblement això també després li va costar sí, que, que sí. fos relegat de... Ja posterior a la guerra, no? en, uh -huh. ja en l'exili, eh, ell va... Ah, amb la direcció del PC, no? Sí. Un, o una de les seves pre premisses era no hem de quedar-nos en l'exili, hem de tornar a Catalunya i lluitar des de dins a Catalunya. Uh -huh. I això també li va valer eh, una mica el, el repudi de la direcció del PC en aquells moments, val? que, que pues, bueno, les línies venien marcades des de Rússia i llavors pues, pues això tampoc no era... El, el fet que ell fos més nacionalista possiblement uh -huh. no, no va estar tan ben. Vist, no? I ell és quan, quan decideix retornar a Catalunya per a reorganitzar el PC que dins de Catalunya i, com, i reiniciar de nou la lluita aquí a Catalunya. Sí, En aquest aspecte és la, la clau o sigui, l'aspecte més controvertit que hi ha de la biografia política d'en Como Morera, donc aquest enfrontament amb la direcció del PC ah, Eren uns altres temps i jo crec sí, ja, que en el, en el seu cas el, la direcció del PC ha fet autocrítica, segurament i ja l' porta sí, f de molt de temps sí. però però bueno, que evidentment tota recuperació de memòria d'un personatge clau dins del que ha no, no, sigut no, la història del PSUC no, Clar, no me... podem obviar la clar, nostra història i evident. és important que la coneguem per no tornar a cometre els mateixos errors no, no, no, no. La, la història és poc conèixer precisament per això, no? uh -huh. perquè eh, allà on puguem evitar de, de cometre els mateixos errors. Ja ho diuen, no? que, uh -huh. que l'ésser humà és aquell que ens dues vegades, la mateixa pedra, no? però fins que aprens la lliçó i el dia que aprens la lliçó ja no tornes a equivocar-te. Doncs, doncs possiblement és això, no? el fet de, de, de conèixer o intentar conèixer el màxim objectivament possible la nostra història, això és el que ens, el que ens ajudarà... A, a, a, a no comentar més arròs clar? Clar, clar, clar. I, i, i tot i així no ens els estalviarem segons que ens tornarem a equivocar no? doncs però re, doncs ho jo, intentarem no? jo valoro molt positivament que, que ens pugui trucar una associació cultural que busca doncs, això, sumar i aglutinar dins de Blanes gent de diferents matisos dins de l'esquerra i a més que ho faci en nom d'un personatge d'aquesta doncs, altura i talla moral que va Exacte. ser en Joan Comorera no? ah, només em resta doncs, això que si teniu formes de contacte que si la gent vol anar informant-se si doncs, hi ha alguna manera d'això d'activitats que aneu fent i d'aquests doncs, fons de, bibliote de biblioteca que voleu fer bueno, etc Ui, jo ara no me'n recordo del nostre uh -huh. correu electrònic de l'associació uh -huh. de, de fet nosaltres ara com que estem vinculats a aquesta reunió alternativa si jo voleu us facilito aquest correu i i us poseu en contacte amb nosaltres, o també us puc donar l'adreça del local i el telèfon, per si algú uh -huh. vol telefonar, no? Mira, per exemple, sí, sí. Va, estem a la plaça Càceres, uh -huh. número 32, uns baixos, uh -huh. el que és el barri de la plantera, a Blanes, i el telèfon és el 972-33-64-38. Uh -huh. eh, i... El del correu, mira, jo crec que fins i tot posen Google, l'Associació Cultural, Cultural Joan Comorera, ja el trobareu. Segur que hi surt allà. Vale. I si no, pues, en un moment donat us us reenvio el correu i després ja em podeu fer difusió. Perfecte. Perfecte. D'acord? Doncs eh, encantats, eh? I de veritat... moltíssimes gràcies. Ha sigut una bonica coneixença. No? Eh? eh? Di que ha sigut una bonica coneixença, no a només pel fet de l'associació, sinó tot el que portava al darrere de recuperació de memòria històrica, totes aquestes coses que ho heu explicat. Ah, molt bonic, de veritat, molt suggestiu. M moltíssimes gràcies a vosaltres. Vinga, doncs ens veiem, una abraçada. Bon dia. Adéu. Adéu. Bé, doncs, eh, amb aquesta última trucada des de Blanes per parlar-nos de l'associació cultural Joan Comorera, ho deixem, eh, acabar ja el programa Don de Libre. Ja sabeu, ara us posarem les eh, nines russes, eh, que parlaran... Bueno, són unes nines russes repetides perquè no tenim avui l'arxiu sonor, però, bueno, és, eh, és igualment interessant per recuperar-les i de divertit. Uh, hi haurà un altre programa més el pròxim diumenge, com ja sabeu en directe a partir de les 12 del migdia, de 12 a 2 quarts de dues es remet a partir de bueno, es remet el dimarts a partir de les 2 quarts d'una i a les 12.30 i també podeu escoltar aquest programa quan el pengem, eh? prometem que serà el més aviat possible al nostre blog www.espaialliberat.blogspot.com eh, us el podeu descarregar al vostre ordinador i poder-lo escoltar sempre que vulgueu podeu trobar més programes allà eh? Vull dir, no només el d'aquest, sinó d'anteriors i poder-vos escoltar quan vulgueu al vostre ordinador Uh, per últim, ja dir, el correu electrònic de nou, que ens podeu es escriure al llarg de la setmana, que és on delibre 1917, 1917 en números. Doncs uh, res més a afegir. Ens veiem la setmana que ve. Uh, continueu escoltant Ràdio Contrabanda, al 91.4 de la FM de Barcelona, Ràdio Lliure i Autogestionada. Consoteu també podcast uh, d'altres programes a uh, la web de la ràdio, que és 3 sobre doles punt contrabanda.org. Fines la semana cabe salud. nuevas actuaciones de apoyo a las familias. Así el PSOE ha alcanzado un acuerdo con Izquierda Unida para crear una red de guarderías que aumenten las plazas de educación infantil de 0 a 3 años. La financiación de esta medida se encauzará a través de conciertos entre el Estado y las comunidades autónomas y de partidas presupuestarias de los ministerios de Educación y de Trabajo. Juan Carlos fue uno de los que puso rostro a un nuevo derecho para los padres, el permiso de paternidad. Ahora el nuevo reto es que los hombres se suban a este carro, el cuidado de los hijos. Yo en principio estaría de acuerdo en que mi mujer, si no pudiera dejar su trabajo por porque el sueldo eh, sea superior al del, al del marido, yo, vamos, que no haría un padre por por su hijo, ¿no? Las cifras cantan, son cinco veces más las mujeres que aparcan su vida laboral para vivir la infancia de sus bebés que hombres. y Lo que tenemos que hacer es ir cambiando, tanto ellos como ellas, nosotras en el sentido de reivindicar que también es un elemento que podemos prescindir de ella y ellos deben irse incorporando. Y para evitarlo la ley de igualdad ha abierto nuevos caminos no siempre conocidos. Durante una excedencia te mantienen el puesto de trabajo y el tiempo que estés alejado computa como cotizado. Eh, que el papá viene a la guardería. Ay, qué bien sienta no trabajar entre semanas. Dejar que pase el tiempo con calma, a descansar bien. Me espera un día muy tranquilito. Para una vez que tienes un día libre y lo pasas así. ¿Y qué más te da, Misae? Es mi día libre al fin y al cabo. ¿Por qué no vas a echar una partida de gol? Oh, ni hablar. No pienso levantarme de aquí en todo el día. Bueno, si es lo que quieres. ¡Ah! ¿Eh? ¡Qué fallo! Se me olvidó por completo. Es el día de visitas en la guardería. ¿El día de qué? Venga, Irosi, puedes ir en mi lugar. ¿Eh? ¿Yo? Es que yo tengo muchas cosas que hacer. y sueño mar feliz. E chon pier son go deor mo te le coi les tu di ai qua no al ma con te ma martellino far Bona, bona, bona, bona, bona, Come, come mucho, como Frank Papilla, come la tortilla y come mucho pan. ¿Qué bien suenan las campanas si las toca el niño y Frank? Aquesta vaga és una vaga per exigir la retirada de les bases de la llei d'educació perquè majoritàriament, i jo diria que fins i tot d'una manera massiva, el professorat considera que aquestes bases són molt negatives per l'ensenyament públic. Bàsicament, eh, jo penso que hi ha dues qüestions. Una, que no aporta cap eh, solució als problemes reals. No hi ha ni augment de pressupost, ni augment de professorat, ni més aules d'acollida, ni cap de les coses que es necessita en els centres en aquests moments. I, en canvi, el que sí que fa és parlar de gestió i parlar de privatització. Aleshores, això vol dir obrir una via de possibilitat de gestió privada en els centres públics. Hi ha una consolidació de la doble xarxa, enfortint, a més a més, la xarxa privada concertada, y finalmente ya una propuesta de claro sí. Ariadna nació en agosto no llegó con un pan debajo del brazo pero sí con un cheque por valor de 2.500 euros una prestación que el gobierno ha concedido a todas aquellas familias que aumentan su número por nacimiento o por adopción pues a mí me parece muy, muy importante porque es la primera vez que se da un tipo de, de ayuda así Tendrán derecho a esta ayuda todas las madres españolas o con dos años de residencia en España cuyos hijos hayan nacido a partir del 1 de julio de este año. El cheque se incrementará en 1.000 euros más hasta los 3.500 para familias monoparentales o numerosas y para aquellas con algún hijo discapacitado, porque tener un hijo sale caro. No ha calculado, pero si me no si pongo a calcularlo... No. Esta ayuda forma parte de las políticas sociales que el gobierno socialista está desarrollando. Por primera vez...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 joli poli chinel que vien de m'offrir un amí dans son bel avi de dentelle il est assis près de mon lit mais un jour per donar per allò d'abans ara comença les autèntiques nines russes d'aquest dia 8 de juliol. Ja juny perdó, 8 de juny república la niña bonita 5 años antes del estallido de la guerra la proclamación de la segunda república había sido acogida con euforia por la mayoría de la población la monarquía se derrumbaba sin violencia Para estas multitudes, la Nueva República representaba la esperanza de una nueva España. Una España moderna y más justa. Habla Álvaro Delgado. Y allá nos fuimos, ¿no? Entonces, acá, era un día de, de abril, primaveral. Era un día templado y había hecho sol. Y, y entonces, allá nos lanzamos, ¿no? Y camino de la puerta sobre la bienvenida de las multitudes, ¿no? Camiones, automóviles, los pocos automóviles que entonces había. Transvías, la gente iba mucho en Transvías, ¿no? Y luego, inesperadamente y sorprendentemente habían aparecido banderas republicanas por todas partes. ¿no? Nadie supo de dónde había seguido tal cantidad, tal cantidad de metros de banderas republicanas. Mientras los manifestantes celebraban la proclamación de la república, Alfonso 13 pasaba sus últimas horas en el Palacio Real. Pocas semanas antes había presidido las solemnes ceremonias del Domingo de Ramos confiado en la solidez de la monarquía. Sin embargo, el rey estaba más aislado que nunca. La clase obrera lo consideraba el símbolo de la opresión. La clase media no le perdonaba su respaldo a los siete años de dictadura del general Primo de Rivera. Incluso para la clase dirigente, la monarquía ya no representaba una garantía de continuidad. Señor, juráis por Dios y sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardarlealtad los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie. Y si no, que os me demande. En nombre de las Cortes españolas y del Consejo del Reino manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva, ¡Viva España! ¡Viva! Todas las miradas se posan en ese instante sobre don Juan Carlos de Borbón, tratando de escrutar sus intenciones políticas para un futuro del que solo se sabe una cosa, que será difícil. Se va a ver, se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Todos los años me llena de orgullo no trabajar ni tampoco servir leal y eficazmente a España para poder dejar un país sin una estabilidad política, social y económica así como fomentar los accidentes de circulación, amenazas y extorsiones. Una labor además con la que los príncipes de Asturias sellaron un firme compromiso de continuidad con motivo de su enlace. Valoremos el trabajo de la droga y sus efectos devastadores que me estimula a diario y por la que siempre estaré dispuesto a entregar lo mejor de mí mismo. Tenemos un país de pobreza, marginación, discapacitados, inmigrantes, exclusión social y a los extranjeros que residís con nosotros, todos fuera de nuestras fronteras. Ustedes saben que es José María Hernández Ese señor es un fascista Fascista fa, Fascista El expresidente Aznar fue elegido por los españoles Por los españoles Por los españoles Y exijo el respeto, el respeto. Fascista Es un fascista <risa> un Es un fascista ¿Por qué no te calla? ¿Por qué no te calla? ¿Por qué no te, qué no te Un momentito Ustedes saben que José ese señor es un fascista, ¿por no te callas, fascista? ¿por, no te callas? ¿Por no te callas, callas, callas? Se va a ver, se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. La pista abarrotada, las gradas del Rock Blader Arena en silencio, las dos delegaciones formadas sobre la hierba y a la trompeta James Morrison. Llega el momento de escuchar el himno de España. Pero las notas no se corresponden, lo que suena es el himno de Riego, el himno de la República Española creado en 1820, en tiempos de absolutismo y falta de libertad, y adoptado como himno nacional en 1822. Al principio no reacciona nadie, pero cuanto más se aplica Morrison con la trompeta, mayor es el desconcierto. Los jugadores buscan una explicación alrededor, pero no llegan. Lo que aparece desde la grada es la indignación del secretario de Estado para el Deporte, Juan Antonio Gómez Angulo, y del embajador de España en Canberra. Gómez Angulo pide a los jugadores que no comiencen la eliminatoria hasta que se aclare ese error de protocolo, y califica de ofensa lo que ha sufrido la delegación española. Llegan las disculpas verbales y por escrito de la Federación Australiana que reconoce haber facilitado un CD equivocado al músico. La república por una república solidaria, laica y federal. Cumplido el 75 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española, los republicanos y republicanas de España, herederos de su legado social, cultural y emancipador, consideramos que la actual monarquía parlamentaria no recoge los ideales de justicia, libertad, igualdad, fraternidad y solidaridad en los que creemos y que defendemos. Muy al contrario, a lo largo de estos años, los escasos avances democráticos que se vislumbraban al comienzo de la andadura de la actual Constitución se han ido perdiendo mediante el ejercicio de políticas neoliberales. El resultado es una sociedad instalada en la precariedad laboral, educativa, económica, etc. El neoliberalismo es la negación de la democracia al atentar contra todos y cada uno de los mismos principios republicanos. Por ello, nos reclamamos comprometidos con la solidaridad social y la democracia participativa como ejes y señas de nuestra identidad republicana. Defendemos un Estado laico, en el que las creencias religiosas tienen en el seno de la conciencia personal de las gentes. Igualmente, defendemos una enseñanza pública laica, sin asignaturas de religión ni privilegios a ninguna confesión religiosa. Creemos que el Estado federal, además de ser más justo y equitativo, es el marco adecuado para que se cumplan las máximas aspiraciones de autogobierno de los pueblos de España desde el principio de solidaridad y los pactos internacionales de derechos humanos. Asimismo, consideramos que es imprescindible el conocimiento de nuestra historia republicana, el reconocimiento de la legitimidad y legalidad de la Segunda República, la ilegitimidad del alzamiento del 18 de julio de 1936 y y el proceso de recuperación de la memoria en lo referente a la represión franquista, tanto durante la guerra civil como durante la dictadura. que vana durar, todos libertad si el Mundo de España supiera poco te van a durar, cantaría a todos juntos. Libertad, libertad, libertad. Si el Mundo de España supiera la paliza que les van a dar, cantaría a todos juntos. Libertad, libertad, libertad. Si no